Cu câțiva ani în urmă, profesorul luase parte la un eveniment desfășurat în cadrul muzeului Fogg de la Harvard. Fost absolvent al universității, Bill Gates acceptase să împrumute muzeului una dintre neprețuitele sale achiziții, 18 coli de hârtie pe care le cumpărase recent în cadrul unei licitații de la Armand Hammer Estate. Suma oferită numai puțin de 30,8 milioane de dolari, autorul paginilor Leonardo da Vinci. Cele 18 file, numite Codex Leicester, în cinstea celebrului lor deținător Contele de Leicester, erau tot ce mai rămăsese dintr-un fascinant jurnal al lui Da Vinci, eseuri și schițe ce rezumau teoriile sale originale despre astronomie, geologie, arheologie și hidrologie. Profesorul își mai amintea și acum reacția pe care o avusese atunci când, după ce stăduse răbdător la rând, zărise în sfârșit prețioasele documente. O cruntă dezamăgire, scrisul era ininteligibil. Deși excelent conservate și scrise într-o caligrafie impecabilă, cerneală stacojie pe hârtie alb-gălbuie, codexul părea o aiureală. La început, Langdon crezuse că nu poate citi nimic, fiindcă da Vinci scrisese textul în italiana veche, dar după ce le studiase cu atenție, își dăduse seama că nu recunoaște niciun cuvânt, ba chiar nicio literă. Încercați așa, domnule, îi se adresase unul dintre responsabilii muzeului, arătându-i o oglindă de mână prinsă cu un lanțișor de marginea vitrinei. Langdon luase oglinda și privise textul reflectat pe suprafața ei, Totul era perfect lizibil. În răbdarea sa de a citi notițele marelui savant, uitase că una dintre numeroasele sale aptitudini deosebite era aceea de a scrie în oglindă. Istoricii se întrebaseră adesea dacă Da Vinci proceda așa doar pentru a se amuza sau pentru a se asigura că nimeni altcineva nu-i înțelege scrisul și deci nu-i poate fura ideile. Motivele erau însă lipsite de importanță, doar Leonardo știa sigur de ce. Sofie surise în sinea ei, văzând că Langdon înțelesese. Pot să citesc primele cuvinte, spuse ea, sunt în engleză. Tibing încă nu pricepuse: Explicați-mi și mie! Scriere inversă, răspunse Langdon, avem nevoie de o oglindă. Ba nu, replica Sofie, sunt sigură că furnirul ăsta este suficient de subțire. Lua caseta și, plasând-o în fața unei lămpi de pe perete, începu să examineze partea interioară a capacului. Bunicul ei nu putea scrie invers, așa că întotdeauna trișa, scria normal, apoi întorcea hârtia pe partea cealaltă și retrasa contururile. În acest caz, probabil că pirogravase textul firesc pe o bucată de lemn și apoi să dosul lemnului până ce rămăsese doar o foiță subțire, prin care scrisul pirogravat se vedea clar. Nu-i mai rămăsese după aceea decât să întoarcă foița de lemn invers și să o fixeze în capacul casetei. Așezând capacul în dreptul lămpii, își dădu seama că presupunerile ei erau corecte. Fasciculul viu de lumină străbătea stratul subțire de lemn, iar textul apărea scris normal, perfect inteligibil. Engleză, băigui tibing, luându-și capul în mâini de rușine. Limba mea maternă. În partea din spate a avionului, Remy Legaliudec asculta cu atenție, încercând să audă ceva pe fondul sonor al motoarelor, dar nu reușea să deslușească nimic. Nu-i plăcea deloc modul în care decurgeau evenimentele din această noapte, absolut deloc, Privi din nou spre călugărul legat fedeleș la picioarele sale. Omul zăcea nemișcat, resemnat parcă sau rugându-se în tăcere pentru izbăvire. 72. La 5.000 de metri în atmosferă, Robert Langdon simțea cum lumea reală dispare în jurul lui, lăsându-se absorbit de poemul lui sonier lizibil în lumină prin capacul casetei. Sophie luă o bucată de hârtie și transpuse repede scrierea în engleza obișnuită, când sfârșit toți trei se aplecară asupra textului citindu-l pe rând. Yara ca un fel de rebus arheologic, o ghicitoare ce făgăduia să indice cum poate fi deschis criptexul. An ancient word of wisdom frees this scroll and helps us keep her scattered family wall. A headstone praised by Templars is the key and atbash will reveal the truth to thee. Un străvechi cuvânt de înțelepciune liberează acest papirus, pentru ca al ei ne-am unit să-l păstrăm. Piatra de căpătâi dragă templierilor e cheia, ce -baș, adevărul ți-l va revela. Înainte să se apuce să se întrebe care poate fi parola ascunsă în aceste versuri, Langdon sesiză un alt aspect mult mai profund, metrica poemului, Pentametru Iambic. Îl întâlnise de nenumărate ori de-a lungul anilor în care studiase societățile secrete din Europa, ba chiar și anul trecut, în arhivele secrete ale Vaticanului. Vreme de secole, Pentametrul Iambic fusese preferatul învățaților de pretutindeni, de la grecul Arhilocus până la Shakespeare, Milton, Chaucer și Voltaire, oameni cu vederi largi care își scriseseră comentariile pe teme sociale într-un metru pe care mulți îl considerau ca având proprietăți mistice. Rădăcinile pentametrului iambic erau extrem de vechi, datând din vremurile păgâne. Iambi, două silabe cu accent opus, accentuată și neaccentuată, in și yang, o pereche echilibrată, șiruri de câte cinci astfel de perechi, pentametru, 5, pentru pentagrama zeiței Venus și pentru sacrul feminin. E un pentametru, exclamă Tibing, întorcându-se spre Langdon și poemul e în engleză, la lingua pură. Profesorul în cuvință. La fel ca majoritatea societăților secrete aflate pe poziții opuse față de cea a bisericii, le priore de Sion considerase timp de secole că engleza era unica limbă europeană pură. Spre deosebire de franceză, spaniolă și italiană, toate înrudite cu latina, limba Vaticanului, engleza nu era accesibilă mașinii de propagandă a Romei, devenind astfel în timp o limbă secretă, folosită preponderent de acele organizații suficient de educate pentru a o învăța. Poemul acesta, exclamă Tibing, se referă nu numai la Graal, ci și la templieri și la urmașii Mariei Magdalena, ce am putea cere mai mult. Parola, replică Sofie, citind încă o dată poemul, se pare că avem nevoie de un străvechi cuvânt de înțelepciune. Abracadabra propuse britanicul cu privirea scânteind. Un cuvânt din cinci litere, își spuse Langdon, gândindu-se la uriașul număr de termeni vechi ce ar putea fi considerați cuvinte de înțelepciune, fragmente din texte mistice, profeții astrologice, legamente ale societăților secrete, incantații vica, formule magice egiptene, mantre păgâne. Lista era nesfârșită. Parola, continuă să pare a avea legătură cu templierii și piatra de căpătâi a templierilor cheia. Li, tu ești specialistul în templieri, ai vreo idee? După câteva secunde de meditație, tibing of tă. Păi piatra de căpătâi nu poate fi altceva decât o piatră de mormânt. Este posibil ca poemul să se refere la mormântul pe care templierii îl consideră ca fiind al Mariei Magdalena, însă asta nu ne ajută prea mult, fiindcă nu știm unde se află acest loc de veci. În ultimul vers, interveni Sofie se spune că at va revela adevărul. Am mai auzit undeva cuvântul acesta, at Nu mă mire deloc, replică Langdon, l-ai auzit probabil la cursul de criptografie. Cifrul at este unul dintre cele mai vechi coduri. Desigur, celebrul sistem ebraic de codificare. Într-adevăr, învățase la cursul de criptografie despre cifrul Atbash, care data din jurul anului 500 înainte de Hristos și era folosit în prezent ca un exemplu clasic de schemă de substituție rotațională. O formă banală de criptogramă ebraică, cifrul Atbash, era un simplu cod de substituție bazat pe alfabetul ebraic de 22 de litere. În Atbaș, prima literă era înlocuită cu ultima a alfabetului, cea de-a doua cu penultima și așa mai departe. Cifrul Adbaș este cum nu se poate mai potrivit, remarcă Tibing. Texte criptate cu ajutorul lui pot fi întâlnite în Cabala, în manuscrisele de la Marea Moartă și chiar în Vechiul Testament. Specialiștii și misticii evrei mai descoperă încă și astăzi înțelesuri ascunse folosind acest cod. Nu mă îndoiesc că stăreția a studiat și ea cifrul Adbaș. Singura problemă interveni Langdon este că nu avem niciun text căruia să-i aplicăm acest cifru of ofta. Trebuie să fie un cod pe piatra aceea de mormânt. Nu trebuie decât să găsim piatra de căpătâi atât de prețuită de templieri. După expresia întunecată de pe chipul profesorului, Sophie înțelesese că nu le va fi deloc ușor să facă acest lucru. Adbaș e cheia, dar ne lipsește ușa. Trei minute mai târziu, britanicul suspina din greu și clătina din cap. Prieteni, sunt depășit, lăsați-mă să mă gândesc puțin în liniște, mă duc să văd ce face remi și oaspetele nostru și să aduc ceva de ronțăit. Și plec spre compartimentul din spate al avionului. Sofie se simțea și ea istovită. Afară, întunericul dinaintea apariției zorilor era ca de smoală. O senzație stranie își făcu loc în sufletul ei. Parcă zbura iurea prin spațiu, fără nici cea mai vagă idee unde va ateriza. Își petrecuse întreaga copilărie, dezlegând enigme create de Jacques Sonnier și acum avea neplăcuta impresie că poemul din fața lor conținea informații pe care încă nu le sesizaseră. Trebuie să mai fie ceva aici, își spuse, ingenios ascuns, dar real. Și mai era un gând care o frământa. Se temea că, presupunând că vor izbuti să deschidă criptexul, ceea ce vor găsi înăuntru nu va fi o simplă hartă către Sfântul Graal. În ciuda convingerii celor doi bărbați că în cilindrul de piatră se afla adresa comorii, ea deslegase suficiente mistere ale bunicului său pentru a ști că acesta nu-și dezvăluia secretele prea ușor. 73. Controlorul de trafic aerian din tura de noapte moțăia în fața unui radar în așteptare, când capitanul poliției judiciare dădu cu ușa de perete. Avionul lui Tibing țipă la el beziu faș dând busna în turnul de control. Încotro a plecat. Inițial, omul băigui ceva într-o jalnică încercare de a proteja interesele britanicului, unul dintre cei mai respectabili clienți ai aerodromului. Bine, replică Faș, te bag la arest fiindcă ai permis unui avion particular să decoleze fără să aibă un plan de zbor. Capitanul îi făcu semn unui agent care se apropie cu o pereche de cătușe. Controlorul se ridică tremurând. Își aminti articolele din presă care dezbăteau o problemă controversată. Era capitanul Faș un erou sau un pericol public? El unul tocmai aflase răspunsul la această întrebare. Stați, se rugă el la vederea cătușelor. Doar atât vă pot spune. Sir Lee Tibing zboară adesea la Londra pentru un tratament medical. Are un hangar la aeroportul Biggin Hill din Kent, la marginea Londrei. Faș făcu semn ofițerului cu cătușele să se îndepărteze. Spre Biggin Hill se îndreaptă și în seara asta? Nu știu, avionul a decolat pe culoarul său obișnuit și ultimul contact radar avut cu el sugerează Londra ca destinație. Biggin Hill pare foarte probabil. Mai avea și alți pasageri? Domnule, jur că eu n-am de unde știe acest lucru. Clienții noștri se pot duce direct la hangar și se îmbarcă așa cum doresc. Persoanele care se află la bord intră în responsabilitatea ofițerilor vamali de la aeroportul de destinație. Faș se uită din nou la ceas și apoi privi aeronavele înșiruite ce așteptau afară. Dacă se duc la Biggin Hill, în cât timp ajung? Controlorul își răsfăi documentele. E un zbor scurt, avionul ar putea ateriza în jurul orei 6.30, adică peste 15 minute. Faș se încruntă și se întoarce spre unul din oamenii săi. Adumi un elicopter aici, plec la Londra și facem legătura cu poliția din Kent, nu cu serviciul MI5, vreau discreție. Poliția locală Spunele să permită aeronavei lui Tibing să aterizeze și pe urmă să-l înconjoare pe pistă, să nu debarce nimeni până ce n-ajung eu acolo. 74. Ești tăcută, observă Langdon, privind-o pe Sophie așezată de cealaltă parte a mesei. Doar obosită și poemul acesta nu știu. Profesorul avea și el aceeași stare de spirit. Huruitul motoarelor și ușoara legănare a avionului parcă îl hipnotizau, iar capul încăldurea acolo unde îl lovise călugărul. Tibing era tot undeva în compartimentul din spate și Langdon hotărât să profite de momentul de singurătate pentru a vorbi cu Sophie, ceva ce l frământase de mult. Cred că am înțeles în parte motivul pentru care bunicul tău ți-a cerut să iei legătura cu mine. Cred că voia ca eu să-ți explic ceva. Istoria Sfântului Graal și a Mariei Magdalena nu sunt motive suficiente. Langdon ezită o clipă neștiind cum ar trebui să continue. Este vorba despre răceala dintre voi doi, despre motivul pentru care nu ai mai vorbit cu el timp de 10 ani. Jacques Sonnier spera, cred, că lucrurile se vor îndrepta dacă vei înțelege ce anume v-a îndepărtat unul de altul. Sophie se foi în scaun. Dar nu ți-am spus ce anume ne-a îndepărtat unul de altul. El o privi atent, scrutător. Ai surprins un ritual sexual, nu-i așa? De unde știi asta? Sofie, mi-ai spus că ai văzut un lucru care te-a convins că bunicul tău făcea parte dintr-o societate secretă, iar acel lucru te-a deranjat atât de tare încât de atunci ai refuzat să mai stai de vorbă cu el. Eu știu destule despre societățile secrete. N-am nevoie de mintea unui da Vinci pentru a-mi închipui ce anume ai văzut. Ia, tăcea. S-a întâmplat prin primăvară, nu-i așa? continuă Langdon, în preajma echinocțiului, pe la mijlocul lui martie. Sofie privea în continuare pe fereastră. Veneam în vacanța de primăvară de la universitate, mă întorsesem acasă cu câteva zile mai devreme. Vrei să-mi povestești? Nu cred. Apoi brusc se întoarse spre el. Avea ochii în lacrimi. Nu știu prea bine ce am văzut. Erau prezenți atât bărbați cât și femei? După o clipă Sofie în cuvință. Îmbrăcați în alb și negru, își șterse lacrimile și apoi înclină din nou din cap, părând mai relaxată. Femeile purtau rochii albe de mătase și pantofi aurii, țineau în mâini globuri aurii, bărbații aveau tunici negre și pantofi negri. Profesorul se strădui să-și ascundă emoțiile, aproape că nu-i venea să creadă ceea ce auzea. Sofie Neveu fusese martora unei ceremonii sacre vechi de 2000 de ani. – Purtau măști? – întrebă el. – Măști androgine? – Da, toți, identice, femeile albe, bărbații negre. Langdon citise numeroase descrieri ale acestei ceremonii și îi înțelegea originile mistice. Se numește Hieros Gamos, îi spuse în șoaptă. Datează de peste 2000 de ani. Preoții și preotesele egiptene o îndeplineau periodic pentru a celebra puterea reproductivă a femeii. Iar dacă ai surprins Hieros Gamos, fără a avea pregătirea și cunoștințele necesare pentru a înțelege semnificația, îmi dau seama că ai fost destul de șocată. Ea nu i-i răspunse. Expresia hieros gamos provine din limba greacă și înseamnă mariaj sacru. Ritualul pe care l-am văzut eu nu era deloc o căsătorie. Mariaj, adică uniune sofii, Mai bine zis sex. Nu. Nu? Ochii okay, ei măslinii îl priveau întrebători acum și, pentru moment, Langdon cedă puțin. Adică, da, dintr-un punct de vedere, dar nu așa cum înțelegem noi termenul azi. Și îi explică mai departe că, deși ceea ce văzuse ea păruse probabil un fel de ritual sexual, Hieros Gamos nu avea nimic de-a face cu erotismul. Era un act spiritual. În trecut, actul sexual era modalitatea prin care omul putea ajunge la experiența dumnezeirii. Anticii credeau că niciun bărbat nu era împlinit din punct de vedere spiritual dacă nu avea cunoașterea carnală a sacrului feminin. Uniunea fizică dintre bărbat și femeie constituia un unica modalitate prin care omul se împlinea spiritual și ajungea la gnosis, cunoașterea divinului. Pe vremea zeiței Isis, ritualurile sexuale erau considerate unica punte dintre pământ și ceruri. Prin comuniunea cu femeia, continuă Langdon, bărbatul putea atinge un moment de orgasm în care mintea îi se golea de orice gând și atunci putea să-l vadă pe Dumnezeu. Sofie îi aruncă o privire sceptică. Orgasmul ca rugăciune? Profesorul ridică din numeri, deși ea avea dintr-un anumit punct de vedere dreptate. Din punct de vedere fiziologic, orgasmul masculin era însoțit de o frântură de secundă complet lipsită de gânduri, un scurt vacuum mental, un moment de limpezime în care Dumnezeu putea fi întrezărit. Cei care practică meditația ating aceeași stare de vid mental, fără să aibă nevoie de sex și descriu adesea nirvana ca pe un infinit orgasm spiritual. Sofie, nu trebuie să uiți că opiniile despre sex ale anticilor erau complet diferite de ale noastre cei de astăzi. Actul sexual dădea naștere unei noi vieți, miracolul suprem, ori miracolele nu pot fi împlinite decât de zei. Capacitatea femeii de a da viață din pântăcele ei îi conferea un caracter sacru, de zeiță, iar actul sexual era comuniunea celor două jumătăți ale spiritului uman, cea masculină și cea feminină, prin care bărbatul putea afla împlinirea spirituală și cunoașterea lui Dumnezeu. Ce ai văzut tu nu avea nimic de a face cu sexul, ci cu spiritualitatea. Ritualul Hieros Gamos nu e o perversiune, e o ceremonie profund sacrosanctă. Cuvintele lui păreau că au atins o coardă sensibilă a sufletului ei. Sophie fusese extrem de reținută și de până pe sine toată seara, dar acum, pentru prima dată, Langdon văzu cum aerul ei ferm și controlat începe să se destrame. Ochii îi se umplură din nou de lacrimi pe care și le șterțe cu mâneca jachetei mai bine să-i lase o clipă să-și revină. Desigur, conceptul actului sexual ca o cale de comuniune cu Dumnezeu era la prima vedere de neimaginat. Studenții lui evrei afișau întotdeauna o expresie siderată când le spunea că tradiția iudaică-timpurie implica acte sexuale rituale, și nu altundeva, ci doar în templu. Evreii din vechime credeau că în sfânta sfintelor din templul lui Solomon rezidă nu numai Dumnezeu, ci și corespondentul său femin. Șechina. Oamenii care căutau împlinirea spirituală veneau la Templu pentru a consulta preotesele, hierodule, cu care făceau dragoste și aveau astfel experiența Divinului prin intermediul Uniunii Fizice. Tetragrama iudaică. YHWH, numele sacru al lui Dumnezeu, provine de fapt din numele Yehova, la rândul lui ombinare androgină a masculinului Yah cu numele pre-ebraic alevei, Havah. Pentru biserica începuturilor creștine, îi explică Langdon pe același ton blând, utilizarea actului sexual ca un mișloc de a comunica direct cu Dumnezeu constituia o amenințare serioasă pentru puterea și autoasumata ei poziție de unic intermediar între om și divinitate. Din motive lesne de înțeles, biserica a făcut tot ce a putut pentru a demoniza dragostea fizică și a o ostraciza ca pe un act dezgustător și păcătos, iar cele alte religii majore ale vremii au procedat la fel. Sophie rămase tăcută, dar profesorul avea impresia că încet încet începe să-l înțeleagă mai bine pe bunicul ei. Ca o ironie a sorții, Langdon abordase aceeași temă în sala de curs cu numai câteva luni în urmă. E are surprinzător faptul că avem față de sex sentimente contradictorii, îi întrebase atunci pe studenții săi. Moștenirea noastră antică și însăși fiziologia corpului uman ne sugerează că sexul e un lucru perfect natural, o cale spre împlinirea spirituală și totuși religia modernă îl blamează considerându-l rușinos și ne învață să ne înnăbușim dorințele sexuale ca fiind porniri diavolești. Langdon preferase totuși să nu-și șocheze studenții povestindu-le că mai mult de 10 societăți secrete din lumea întreagă, multe foarte influente, practicau încă și astăzi ritualuri sexuale, păstrând astfel vii vechile tradiții. Personajul interpretat de Tom Cruise în Ice Wide Shut descoperise acest lucru când se strecurase în mijlocul unei întruniri secrete a elitei din Manhattan și surprinsese o ceremonie Hieros Gamos. Nota Crainicului. În România, filmul a rulat sub numele de Cu ochii larg închiși. Am încheiat nota. Din păcate, realizatorii filmului denaturase răsemnificația ritualului, dar esența lui totuși rămăsese, o societate secretă care celebra magia uniunii sexuale. Domnule profesor îl interpelase un student de prin ultimele rânduri. Vreți să spuneți că în loc să mergem la biserică ar trebui să facem mai mult sex? Langdon sursese fără a mușca din momeală. Din ce auzise el despre petrecerile de la Harvard, tinerii ăștia nu duceau deloc lipsa de sex. Domnilor, replicase el, conștient că se află pe un teren minat. Aș putea să vă ofer doar o sugestie, fără a fi atât de temerar încât să propovăduiesc sexul premarital și, din potrivă, fără a fi atât de naiv încât să cred că sunteți cu toții niște îngerași puri, vă voi oferi un singur sfat referitor la viața sexuală. Toți băieții din sală se aplecaseră în față pentru a auzi mai bine. Data viitoare, când vă veți afla în compania unei femei, încercați să priviți în propriul suflet și să vedeți dacă nu cumva puteți aborda sexul ca pe un act mistic, spiritual. Străduiți-vă să găsiți acea scânteie de divinitate pe care bărbatul o poate atinge numai prin uniunea cu sacrul feminin. Fetele din bănci aprobaseră întăcere surzând cu subînțeles. Băieții schimbaseră între ei chicote grosolane și glume fără perdea. Langdon oftase. Bărbații de la colegiu erau încă niște băieței. Sofie își lipi fruntea rece de fereastră și, privind în gol în noapte, încercă să înțeleagă tot ce îi spusese Langdon. Păreri de rău începeau iar să o copleșească. Zece ani. Gândul îi zbură la teancurile de scrisori nedeschise pe care le primise de la bunicul ei. Îi voi spune totul lui Robert, fără a-și întoarce privirea de la geam, începu să-i povestească, încet cu reținere. Relatându-i cele întâmplate în noaptea aceea, simți cum alunecă înapoi în trecut, străbate păduricea din jurul proprietății bunicului ei din Normandia, cercetează casa care pare pustie, aude vocile care răzbesc de undeva de dedesubt și apoi descoperă ușa secretă. Coboară încet scara de piatră treaptă cu treaptă, parcă simte și acum în nări aerul jilav, rece. Era în martie. Din penumbra în care se ascunsese la capătul scării, privea grupul de oameni necunoscuți care se legănau și intonau incantațiile la lumina tremurătoare a lumânărilor. Visez, își spusese în sinea ei, e un vis, ce altceva ar putea fi? Femeile și bărbații erau intercalați, alb-negru, alb-negru. Robele de mătase fluturau atunci când femeile ridicau în mâini globurile aurii și rosteau în cor. Am fost cu tine de la începuturi, în zorii a tot ce e sfânt, te-am purtat în pântece înainte de venirea zilei. Apoi, globurile erau lăsate mai jos și toți participanții începeau să se legene înainte și înapoi de parcă ar fi fost în transă, celebrau probabil ceva ce se afla chiar în mijlocul cercului. La ce se uită oare? Ritmul ei se accelera, mai repede, mai tare. Femeia din fața ta e dragoste," strigau femeile ridicând din nou globurile. Iar bărbații răspundeau, Ea își are să lași în eternitate." Incantația era din ce în ce mai sacadată, mai rapidă, mai sonoră. Participanții făcuseră un pas înainte și îngenuncheaseră cu toții. În acea clipă, Sofie reușise în sfârșit să vadă ceea ce priveau toți. Pe un altar jos, decorat din mijlocul cercului, se afla un bărbat. Gol întins pe spate, cu chipul acoperit de o mască neagră, Sofie recunoscuse imediat trupul și semnul din naștere de pe umăr. Abia izbutise să-și înnăbușe strigătul de surprindere, Grandpair. Imaginea era într-adevăr șocantă, dar asta nu era totul. Deasupra bunicului ei se afla o femeie, goală și ea, cu o mască albă și cu părul bogat, argintiu, care îi cădea liber pe spate. Avea un trup durduliu, departe de a fi perfect și se legăna în ritmul ei făcând dragoste cu bunicul ei. Sofie voise să se întoarcă și să fugă, dar picioarele îi erau ca de plumb, zidurile subsolului o încarcerau, iar incantația, ajunsă la un ritm amețitor, o hipnotiza. Cuvintele intonate deveniseră aproape un cântec, tot mai tare, mai sacadat și mai frenetic. Cu un urlet brusc, întreaga atmosferă păruse că explodează. Simțea că îi se taie respirația și își dăduse seama că plânge în hohote mute. Se întorsese și se împleticise pe scări, ieșise afară din casă și pornise imediat spre Paris, tremurând din tot corpul. 75. Turbogetul survola marea de lumini de pe coasta de Azur când Aringarosa își închise telefonul după o a doua convorbire cu faș. Întinse mâna după punga pe care o folosea când avea rău de avion, dar își dădu seama că era prea șocat pentru a mai simți chiar și greață. De s-ar termina odată. Ultimele vești primite de la faș erau greu de imaginat, incredibile, dar în noaptea asta nimic nu mai părea să aibă sens. Ce se întâmplă? Totul ieșise violent de sub orice posibilitate de control. În ce l-am amestecat pe Silas? În ce m-am amestecat eu însumi? Tremurând, episcopul se apropie de cabina pilotului. Trebuie să schimbăm destinația. Pilotul îi aruncă o privire peste umăr și îi în râs. Glumești, nu-i așa? Nu, trebuie să ajung imediat la Londra. Părinte, ăsta e un zbor charter, nu un taxi. Îți voi plăti suplimentar, firește, cât vrei. Până la Londra, facem doar o oră în plus spre nord și aproape că nu e nevoie să schimbăm direcția, așa că... Nu e o chestiune legată de bani, părinte. Sunt alte elemente de care trebuie să țin seama. 10.000 de euro, pe loc. Pilotul se-a întoarse cu ochii cât cepele. Cât? Ce fel de preot poartă cu el atâția bani lichizi? Aringarosa se apropie de servieta lui neagră, o deschise și scoase una dintre obligațiunile la purtător pe care i-o întinse. ce e asta? întrebă omul. O obligațiune la purtător emisă de Banca Vaticanului în valoare de 10.000 de euro. Pilotul îi aruncă o privire nedumerită. E același lucru cu banii lichizi. Numai că banii sunt bani, îi răspunse omul și îi înapoie obligațiunea. Aringaro s-a simțit că îi se înmoaie picioarele și se răzămă de ușa cabinei. E o problemă de viață și de moarte, îi spuse. Trebuie să mă ajuți, trebuie să ajung la Londra. Pilotul privi lung inelul de aur de pe degetul episcopului. Sunt diamante adevărate? O, Nu mă pot despărți de acest inel. Omul ridică din umeri și întoarse spatele, revenind la comenziile avionului. Cu o tristețe coplășitoare, Rosa își mângâie inelul de pe deget. Din păcate, tot ce însemna acest inel pentru el avea să fie pierdut oricum. După un îndelung moment, îl scoase de pe inelar și l-așeză tăcut pe bordul avionului. Apoi se retrase la locul său din spate și se trânti pe o banchetă. După 15 secunde, simți cum avionul virează câteva grade spre nord. Totuși, episcopul nu simțea nicio urmă de bucurie în suflet. Totul începuse sub forma unei cauze sfinte, un plan ingenios pus la punct. Acum, a idoma unui domino, piesele se prăbușeau una câte una, iar finalul nu se întrezărea încă. 76. Se vedea clar că Sofie nu-și revenise încă de pe urma amintirilor recent răscolite. În ceea ce îl privea pe el, Langdon era uluit de ceea ce tocmai auzise. Pe lângă faptul că surprinsese ritualul în plina desfășurare, Sophie se văzuse nevoită să facă față unei realități de două ori mai șocante. Personajul central fusese însuși bunicul ei, marele maestru al confreriei Le Priore de Sion. E drept într-o companie selectă, Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jacques Sonnier. Nu știu ce altceva ți-aș mai putea spune, șopti el. Ochii ei, scăldați în lacrimi, aveau acum o nuanță adâncă, măslinie. M-a crescut ca pe propria fică. Profesorul recunoscu cu emoția care, treptat, îi încețoșa privirea, remușcare profundă și rece. Sofie Neveu îl alungase pe bătrân din viața ei și în sfârșit acum îl vedea într-o cu totul altă lumină. Afară zorii se iveau deja pe cer o dungă roșiatică marcară săritul. Sub ei pământul era încă învaluit în întuneric. Ceva de mâncare, dragii mei! Tibing intră în cabină, ducând în mână o tavă cu o cutie de biscuiți și câteva cutii de cola, scuzându-se pentru puținele rezerve de care dispunea. Prietenul nostru, călugărul, încă nu e pregătit să vorbească, să-i mai lăsăm însă puțin timp. Apoi, mușcând dintr-un biscuit, își îndrepta atenția spre poemă. Deci, dragii mei, înregistrăm vreun progres? Ce încearcă bunicul tău să ne spună aici?" întrebă el uitându-se la Sofie. Unde mama dracului e piatra aceea de căpătâi? Piatra atât de dragă templierilor?" Sophie clătina din cap fără să-i răspundă. Lăsându-l pe britanic să studieze din nou versurile, Langdon deschise o cutie de cola și se întoarce spre fereastră cu gândurile pierdute printre imagini ale unor ritualuri tainice și coduri secrete. Piatra de căpătâi dragă templierilor e cheia. Lua o înghițitură din lichidul dulce și călduț, o piatră de căpătâi venerată de templieri. Întunericul nopții se destrăma rapid și, sub ochii săi, apele oceanului căpătară luciri vii canalul mânecii, nu mai era mult până la destinație. Poate că lumina zilei le va aduce o nouă înțelegere, o nouă viziune, dar cu cât cerul devenea mai alburiu, cu atât gândurile lui păreau mai negre. Ritmurile pentametrului Iambic și incantațiile ritualului Hieros Gamos păreau a se confunda cu huruitul motoarelor o piatră de căpătâi venerată de templieri. De desubt, oceanul lăsase din nou loc pământului și, brusc, o idee nouă îi străfulgeră prin minte. Cutia de băutură aproape că îi scăpă din mână. Nu o să vă vină să credeți!" exclamă în timp ce se întorcea spre ceilalți. Piatra de căpătâi a templierilor! Mi-am dat seama ce este!" Tibing făcu ochii mari de parcă erau două farfurioare. Știi unde este piatra de mormânt? Langdon sursese. Nu, nu unde este, ci mai degrabă ce anume este. Sofie și britanicul se traseră mai aproape, numai ochi și urechi. Cred că termenul piatră de căpătâi este o exprimare aproape literală, care se referă efectiv la un cap din piatră, le explică Langdon, care căzuse pradă din nou entuziasmului său didactic. Nu e o piatră de mormânt. Un cap din piatră, băigui Tibing. Nici sofie nu părea câtuși de puțin convinsă. Li, pe vremea inchiziției, biserica i-a acuzat pe templieri de tot felul de erezii, nu-i așa? Într-adevăr, o sumedenie de acuzații false, sodomie, urinare pe cruce, venerarea diavolului, o listă întreagă. Și pe lista aceea se afla potrivă adorarea unor falși idoli, am dreptate. Mai exact, biserica i-a acuzat pe templieri că practică ritualuri secrete în cadrul cărora venerează un cap sculptat în piatră, un zeu păgân care... Bafomet, izbucni Tibing, pe legea mea, Robert, ai dreptate, o piatră de căpătâi atât de dragă templierilor. Profesorul îi explică lui Sofie în câteva cuvinte că Bafomet este o străveche divinitate păgână a fertilității asociată cu forța creatoare a actului reproducerii. Bafomet era reprezentat sub forma unui cap de berbec sau de țap, un simbol obișnuit al fecundității și procreării. Cavalerii templieri îl venerau formând un cerc uman în jurul capului sculptat și înnalțând rugăciuni. Bafomet exclamă din nou tibing. Ceremonia preamărea magia creatoare a unirii sexuale, dar papa Clement a insistat și a convins în cele din urmă lumea că piatra sculptată a templierilor îl reprezenta de fapt pe diavol. Vaticanul a folosit capul lui bafomet ca pe o probă incendiară împotriva templierilor. Langdon în cuvință, Credința modernă într-un diavol încornorat numit Satan deriva din strădanii bisericii de a face din capul de berbec sau de țap al zeului fertilității un simbol al răului. Și evident, strădaniile sale dăduse roade deși nu în întregime. Masa de ziua recunoștinței din tradiția americană amintea și astăzi de simbolurile păgâne ale fertilității. De asemenea, cornul abundenței constituia un tribut adus lui Bafomet și se regăsea în mitologia greacă în care micul Zeus fusese alăptat de o capră al cărei corn se rupsese oferindu-i o provizie nesfârșită de fructe. Bafomet apărea neștiut și în fotografiile de grup, în care vreun glumeț ridica două degete în spatele capului unui prieten ca două coarne. Puțini dintre acești glumeți știau însă că gestul lor făcea de fapt aluzie la virilitatea robustă a victimei, un fel de reclamă, s-ar putea zice. Da, da, continua Tibing să exclame incitat. La Bafomet trebuie să se refere poemul, o piatră de căpătâi atât de dragă templierilor. Bine, dar dacă așa stau lucrurile, înseamnă că avem de-a face cu o nouă dilemă, interveni Sophie arătând spre discurile criptexului. Bafomet are 8 litere, aici e loc însă numai pentru 5. Britanicul afișă un zâmbet larg. Draga mea, acesta e momentul în care intră în scenă cifrul adbaș. 77. Langdon era impresionat. Tibing tocmai sfârșise să descris întregul alfabet ebraic, alef, bait. E drept folosise echivalentele latine, nu caracterele ebraice, și acum le citea cu glasare cu o pronunție perfectă. A, B, G, D, H, V, Z, Kh, T, Y, Kapa El M N S O P -t Z, Q R Sh T. -h. Alef, beit, Gimel, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Jud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pei, Tadik, Kuf, Reish, Shin, Tav. Ștergându-și fruntea cu un gest dramatic, T-Bing continua. În ortografia tradițională ebraică, vocalele nu au reprezentare grafică. Prin urmare, dacă vom scrie cuvântul Bafomet cu literele alfabetului ebraic, vocalele vor dispărea, rămânând doar 5 litere, sfârșit Sofie. T-Bing, în cuvință, și început din nou să scrie. Bun, iată cum se scrie cuvântul bafomet cu caracterele ebraice. Voi menționa și vocalele pentru mai multă claritate. B-A-P-V-O-M-E-T-H să nu uităm, de sigur, adăugă el că textele nebraică se scriu de la dreapta la stânga, dar noi putem aplica cifrul ad -baș direct. În continuare, nu mai trebuie decât să ne creăm propria schemă de substituție, rescriind întregul alfabet în ordine inversă. Există o cale mai ușoară interveni Sofie, luând creionul din mâna britanicului. Funcționează la toate cifrurile de substituție reflectivă, inclusiv la at baș. E un mic truc pe care l-am învățat la Royal Holloway. Scrise prima jumătate a alfabetului de la stânga la dreapta și apoi, de desubt, scrise cea de-a doua jumătate în sens invers. Criptanaliștii numesc această metodă dublarea, e mult mai puțin complicată și mult mai exactă. Lui A îi corespunde TH, lui B SH, lui G R, lui D Q, lui H TZ, lui V P, lui Z O, lui QH S, lui T N, lui Y M, lui K L. Vesel. Ai dreptate, mă bucur să văd că amicii de la Holloway își fac bine treaba. Privind matricea de substituție, Langdon simți același fior pe care bănuia că le încercaseră savanții din vechime, când utilizaseră pentru prima dată cifrul adbaș pentru a decripta acum celebrul misterul Sheshak. Timp de secole, cei ce studiau textele sacre fuseseră deconcertați de referirile biblice la o cetate numită Șeșac. Orașul nu apărea pe nicio hartă și nici în alte documente, cu toate că era menționat deseori în cartea lui Ieremia, Regele din Șeșac, Cetatea Șeșac, Poporul din Șeșac. În cele din urmă, un învățat transpusese numele folosind cifrul baș, iar rezultatul se dovedise exploziv. Cifrul arăta că termenul șeșac era de fapt un cod, ce desemna o altă cetate mult mai cunoscută. Procesul de decriptare fusese simplu. Șeșac era scris în ebraică, S-H-S-H-K. Transpus în matrița de substituție, S-H-S-H-K devenea B-B-L iar BBL în ebraică se citea Babel. Misterioasa cetate se dovedise a nu fi alta decât Babel, ceea ce declanșase un val frenetic de reexaminări ale Bibliei. În numai câteva săptămâni, mai multe cuvinte codificate astfel fuseseră descoperite în Vechiul Testament, dezvăluind o varietate uluitoare de semnificații ascunse despre existența cărora savanții nu avuseseră măcar habar până atunci. Ne apropiem, șoptil Langdon, incapabil să-și stăpânească entuziasmul. Pas cu pas, Robert, Sophie, ești gata? Ea înclină capul tăcută. Bun, în ebraică și fără vocale, bafomet se scrie B, P, V, M, T, H. Acum aplicăm matricea ta de substituție pentru a obține parola formată din 5 litere. Profesorul simțea că inima lui mai are puțin și-i sare din piept. Lumina vie a soarelui răzbătea acum de afară. Privind tabelul schițat de sofii, începu să opereze atent transformările. B devine SH, P devine V. Tibing râdea cu gura până la urechi, ca un băiețel care tocmai a descoperit pomul de Crăciun. Și cifrul atbaș ne dezvăluie... Dumnezeule Mare băigui el și deodată se făcu alb la față. Langdon trebuie sări și el. Ce s-a întâmplat? întrebă Sofi. Nu o să-ți vină să crezi, mai cu seamăție, adăugă Tibing ridicându-și ochii spre ea. Ce vrei să spui? Este ingenios, șopti britanicul, peste măsură de ingenios. Aplauze, vă rog, iată parola. Și întoarse spre ei hârtia pe care scrisese noul cuvânt. S-H-V-P-Y-A ce-i asta, se încruntă Sofie. Se părea că nici Langdon nu înțelesese. Vocea lui Teebing tremura însă de admirație și de emoție. Acesta, prieteni, este într-adevăr un vechi cuvânt de înțelepciune.